Az éjszaka szinte sűrű volt a csendtől. Hajnalban nehéz köt szállt a házak fölé, rászállt a tetőkre, és az ereszek néhol csepegni kezdtek. A köd délről kavargott, és úgy látszott, mintha a kapu jönne be az udvarba, és a felé távoznék. A konyhalámpájának fénye megtört az ablakon, mert a köd vaksingőzögött a pitvarban is, és elnyelt minden világosságot. Bahúr néha kiszaladt az udvarba, de aztán reménytelenül feküdt vissza a pitvar nyírkos földjére, mert ez még rosszabb volt, mint a sötétség. A pajtában bába mozog álló fáján. Miska figyeli a gólyát, aztán megmozdul. Viszket a fülem kele, valami idő készül. Később csattant a konyhajtó. Miska! Miska! A szamár azonnal felállt, és lassan kiment a pajtából. Az ajtóban a köd úgy állt előtte, mintha falnak kellett volna neki menni. Ingerülten, és álmosan csapkodott a farkával. Ez meg az embertörvények ele, hát hidd el, az enyém jobb. Azzal eltűnt a ködben. Lassan világosodott. Ribiszke kiszólta az eleséget a baronfinépnek, de hogy hova esett, azt már nem látta. A tyúkok vaksin keresték a szemet, és a kacsák egymásnak rohantak a nagy igyekezettől. Valahol a köt felett varjak károktak bizonytalan láthatatlanságban. Az óban csám ugrándozott, mintha csiklandozták volna, Vahur pedig felfigyelt a levegőbe, hogy mit károk toró fekete népe. Kár, hallatszott szüntelenül, Kár, kár, jön már, elindul már, zúg, búg, kár, kár, Suhog már valahol a nagy fehérség Szép fehérség Haragos puha nagy fehérség Kár, kár, kár Vahur szimatolt De ő még nem érzett semmit Bement keléhez a pajtába Te érzel valamit hosszú láb? Valamit igen És a gyógyult szárnyom is bizsereg Te még nem tudod mi a nagy fehérség Berti úgy mondja, hogy hó De tudom Visszafelé jöttünk egyik vándorláskor, és ránk a magasban, mintha süvítő fehér pehely tollak lettek volna. Sokat lenyomott a földre a fáradtak közül, de mire mi leszálltunk, már nem volt belőle semmi. Nem maradt meg. Ilyenkor már megmarad. A nagy fény magasan jár és erőtlen. A kutya az ajtó felé figyelt. Hallod? Odakint megmozdult a szél, és a varjak elhallgattak. A köd tél felé torlódott. És nem forgott már alulról felfelé, hanem elnyúlt, mintha nyomná valami. És a köd elindult, mind nagyobb gyorsasággal. Később már rongyosan, szakadozottan vágtatott. A fák meghajoltak, a fáradt, sárga levelek megmozdultak a földön. A kémény füstje elnyúlt, hosszú zászló lett. Messze valahol sóogni kezdett a szél. A ködnyomában először alacsony szürke felhők jöttek, de aztán alájuk vágott az a távoli zúgás, és nyomukban nehéz, sötét, palakék fellegek henteregtek. Ekkor már zúgott a szél, nyekerektek a pajta eresztékei, jajgatva kapaszkodtak a földbe a fák. Csám behúzódott az oljába és apró szeme gyanakodva nézett a sötétlő világba. A tyúkok beültek házukba, mintha éjszaka jönne, Gegenépe már előbb elvonult rendben, ahogy illik. Csak a kacsák jöttek-mentek az udvaron, ravaszki szemükkel felfelé pislogva az elkomorult égre. De ekkor már majd, hogy fel nem kapta őket a szél. Pujtár, Pújtár! Hajd be azokat a buta récéket! Fogd meg! A kutya acsarkodva rohanta meg társ bohém népét. Befelé! Befelé! hugatott, és egy kacsát fellökött az orrával, hogy az hármat is bukfencezett. Társ, lást, miért lást, a kacsák. Mi között hozzád, vahul? Mi nem félünk. Bújtár erre megrázta a legidősebb gácsért, csak úgy repült a tolla, és a kacsonép belátta, hogy ennek már felesett réfa. Bementek az oljukba, de még onnét is zajungva szitták vahurt. Álomszuszék, kiabálták. Álomszuszék, naplopó, tolvaj, tolvaj, megeszi a darát is, a mi daránkat. De hangjukat elnyomta a szél. Vad zengéssel, örjöngő tombolással zuhant a tájra, és az öreg ribiszke aggódva csóváta fejét a pitvarban. Csak lehet volna annyi esze, hogy nem indul el. De bizony Berti elindult. Nehezen adott túl a kis portékán, és a házak között nem is lehetett érezni nagyon a szelet. Amikor azonban kiértek a városból, nagyon be kellett gombolni a kabátot. Bertinek már az is gyanús volt, hogy Miska ilyet igyekezettel szedte apró lábait. Most sijelsz, ugye? Te, te komédiás! Berti még mindig nem tudta, amit már Miska tudott. Berti még mindig csak az alacsony szürke felhőket látta, melyek suhogva rohantak felette, de Miska hallotta már azt is, ami utánuk jön. A szürke felhők egyszer csak elfogytak, talán fele úton jártak ekkor, és mögöttük félelmetes, feketekék zúgással közeledett az ítéletidő. Berti most már nem mondta Biskának, hogy komédiás. Siessünk, Miska, siessünk, Miska, mert ebbe beleveszünk! Miska szónékül ügetni kezdett. A nyárfák zúgva hajladoztak az út mellett, és a kordé zörgését elnyelte az orkán üvöltése. Aztán egyszerre sötét lett, alkony homály, és a szél két marokkal vágta az apró, kemény havat Berti arcába. Hely, Miska, csak ebből kikerüljünk! A kis már vágtatott. Látni már nem lehetett semmit, még az útmenti fákat se, de Berti érezte, hogy úton járnak, és Miskára van bízva minden. A hóval megjött a hideg is. A levegő délelőtti ködös látsága messze nyargalt már valahol, s ami most jött, kemény volt, mint a kés pengéje. Berti arca kék volt már a hidegtől, pedig nem is nézett előre, úgyse látott volna semmit. Na még egy kicsit! Miska, nem lehetünk már messze! Miska fulladozva tartotta az iramot. Orra szája tele volt havas széllel, de nem engedett. Miska fajtája csökönösségével feküdt a hámnak, és érezte, nem enged, ha ott fordul fel az úton, akkor se. Berti már biztatni se tudta, amikor Miska hirtelen elkanyarodott. Berti azt hitte, árokba fordulnak, de a kis szamál ziháva reszketve megállt a pitvar előtt. Jézus Mária, ugrott ki Ribiszke, de Berti csak hápogni tudott. Lerogyott a konyhában egy székre, amíg Ribiszke beengedte a pajtába a szavarat. Hát, János bátyám, én csak azt mondom, nyögte később Berti, hogy ezt a miskát meg kellene aranyozni. Reszked szegény, mint a nyárfa levél, mondta Ribiszke, úgy támolygott be a pajtába. Elhiszem, nincs ló, amelyik ezt így kibírta volna. Ilyen időt én még nem éreztem, nézzen csak ki. Mit nézzek, nem látni semmit. Ez igaz volt. Zuhogó fehér fal kavargott a pitvar előtt, és nem lehetett látni két lépésre sem. A szél most már egyenletesen zúgott észak felől, a sűrű hó majdnem vízszintesen repült és úgy látszott, el nem általán soha. Berti később kiszaladt, és bezárta a pajtajtót, bezárva vahúrt is, aki nem sokat törődött vele, mert ezen az éjszakán alig ha kellett valamire vigyázni. Miska még mindig nem jutott szóhoz, csak horpaszának remegése mutatta, hogy agyon erőltette magát. A gólya érezte, hogy az a világ, amitől ijeszgették, most bekövetkezett, de nem félt. Igazat adott Miskának, hogy amíg enni van, addig minden van, és nem fázott jobban, mint vahur, aki Miska oldalához bújt és úgy melegedett. A szamát csak jóval később sóhajtott egy nagyot, jelezve, hogy kifújta magát, és ránézett a kutyára. Nem bánom, ha mellén fekszel, vahúr, de fordulj meg, mert rossz szagú a szájad. A kutya engedelmesen megfordult, aztán már csak a szélsúhogását lehetett hallani, bent meg sem mozdult a sötétség. Hajnal felé arra ébredtek, hogy valami történt. Hallgatóztak. Bahúr kiszaglászott az ajtó repedésén, és egyszerre tudták, hogy mi hiányzik, elállt a szél. A csend ébresztette fel őket. Aztán újra szúnyókálni kezdtek, amíg csak Berti ki nem tárta az ajtót. Hogy vagytok? Vidámkodott. Berti kucsmában volt és csizmában, kezében pedig egy hatalmas sós kenyér. Hangja puha és meleg. Megsimogatja Miska nyakát. Itt van Miska, később zabot is kapsz. Miska az apszóra feltápászkodott, de lábai még most is reszkettek, és Berti tudta, hogy most igazán reszkednek. Aztán Miska, ha majd eljön az ideje, lesz répa, lucerna, kukorica, amit csak akarsz. A kutyákat meg akkor rúgod fel, amikor akarod, folytatta Berti, és még azt se bánom, ha tréfából sántikálsz néha. Miska a répa, lucerna, kukorica szavakat ismeri, és gyomrában jó leső meleg áradozik. Engedelmesen áll, amíg Berti vakargatja és simára keféli, de már szeretne kinézni, mert Vahur és kele már ott áll az ajtóban. A gójának elnehezedett a szíve, amikor meglátta a fehér világot. Ez a pusztulás, gondolta, de eszébe jutott, hogy ezért kell az ő népének elvándorolnia. Ha az ember nem etetné, pár nap alatt éhen pusztulna, és most, Csodálatos. szinte jó érzés volt az ember közelléte, mert ez jelentette az életet. Nem is mozdult el az ajtóból, amikor Berti kifelé ment, sőt a fejét se húzta el, amikor Berti darabos keze megsimogatta. Ez a nagykész hozza a húst, mi rossz lehet az érintésében. Na látod, mondta Berti, na látod, nem harapom le az orrod. Kele meg sem ott szant? Végigfutott ugyan testén valami régi idegenkedés az embertől, de ez idegenvilág volt idegen törvényekkel. Nem mozdult el az ajtóból akkor sem, amikor Berti és Ribiszke ellapátolták a havat, és úgy gondolta, nem veszedelmes már a lapát, meg a seplő sem, mert azok is az emberhez tartoznak. Egyre világosodott. Később a felhők megszakadoztak, a kút körül már elegendő tiszta térség volt a baromfiaknak, az utak mind kiseperve, és amikor Ribiszke kinyitotta a tyúkházat, kurri népek kirepült a havas világba. A tyúkok belepottyantak a nagy hóba, és ilyetten rikácsoltak, amíg az útra kivergődtek. Ez idő alatt gege népek kényelmesen odasétáltak a kiszólt kukoricához, nem is beszélve tásról. A kacsák csak akkor néztek szét a havas világban, amikor a földön nem volt már egyetlen szemkukorica sem. – Társ, hát, hát! Ettől lesz szép a tollunk, piros a lábunk, úgy gege szomszéd? A libák halkan gegegtek maguk között, és nem válaszoltak társnak, aki a válaszra már nem is volt kíváncsi. Bugdácsoltak a hóban, és felfelpistoltak bábára, aki még mindig a pajta kapujában áldogált. Nem fázol, kele! – mi se fázunk kele, szép világ, fehér világ, és elrohantak. A kerítés bukrai eltűntek a hó alatt, és csuri népe némán gubbasztott a kút káváján és a vájú szélén. Kivételesen halkan tanácskoztak. Ha Ner jön, a pusztító, hová meneküljünk, hová? Ner a karvaj volt, aki nélkül csuri népe már elárasztotta volna a világot. Ner azonban kettőt-hármat elkapott belőlük naponta, így a verébb nem lett sem több, sem kevesebb. Ner elől nincs menekvés, csak a bokor sűrű szövevénye. Akit Ner a levegőben ért, az elveszett. De a fiatal verebeket hiába oktatták az öregek, megijedtek, és bokor helyett a levegőbe menekültek, persze hiába. Ez a világ pedig nem az ő világuk amilyen nagyszájúak és hangosak a nyár bőséges ragyogó világában, olyan árvák télen. Most még a bokrukat is belepte a hó. Az öreg csúri odarepült Kele elé tisztes távolságba. Látom, meggyógyultál Kele, megint erős, nagy és szép vagy. Kele meg sem ott szant. Nehéz világ, éhes világ, hideg világ csiripelt tovább az öreg veréb Ilyenkor szenvedünk. De ti erős nép vagytok. Az öreg veréb elhallgatott, s hallgattak a többiek is a vájú szélén. És ha jönner, most már menekülni se tudunk. A fehérség letakarta a bokrokat. Mit akarsz? Villant a gólya szeme. Semmit kele, majdnem semmit. De ha megengednéd, hogy berepüljünk ide hozzád, ha jönner, a véres lábú, csak akkor, igazán csak akkor, mert aludni jó nekünk a kazal oldala is. A kója nem válaszolt mindjárt. csuri népe berepülhetett volna a pajtába az ő engedélye nélkül is, ám bár, ha az ajtóban áll, félhettek tőle, de nert és egész rokonságát útáta. A nagyobbaktól félt is. súó úr, a sólyom néha levágott egy-egy góját, és vándorlásban a sasok rendszeresen vadáztak rájuk. Ner, tetves gyilkos egész rokonságával együtt bólintott a gólya, bejöhettek. Az öreg Csuri visszaroppent a vájú szélére. Hosszú lábú, kele nagy és szép, csiripelte, kele a barátunk. Nagy és szép, kiáltotta utána százveréb, és erős, és a barátunk. De azért, amikor Ner déltájban megjelent, mint a sistergő végzett, Csuri népe megzavarodott. Egyrészük a bokrok felé vágódott, mások a pajtába iszkoltak, és Ner akár válogathatott köztük. De nem válogatott. Ner nem kapkodott, kiszemelt egyet magának, aztán úgy látszott, mintha a veréb egyenesen a karmai közé repült volna, és már el is tűnt. Úgy látszik azonban, a karmai éhes volt, mert alig merészkedtek ki a verebek, már újra átlibbent a kémény mellett, de most Kurri elkiáltotta magát, s a verebek egy pillanat alatt a pajtában termettek. Ner majdnem utánuk vágott a vadászat gyilkos iramában, de a kapuban ott állt a gólya, és Ner szinte megállt a levegőben az ámulattól. – Hát te mit keresel itt, Kele? Eredj az útból! Bába szeme olyan volt, mint a jég. A karvaj dühösen zihált. – A szabadok kidobtak maguk közül, eladtad magad, mint társ, a piszkos? Elmondom majd mindenkinek! Gyere közelebb, lépett egyet a gólya, én is mondok valamit. A karvaj csak állt a levegőben, de szemében lángolt a véres düh. Ha akarná, megfognám a nyakad, koszos béka evő. Fogd meg, bólintott a gólya, de ner tudta, hogy ez veszedelmes mulatság. Lehet, hogy nem találja el a gólya éles csőrével, de ha eltalálja... Nem piszkolom be magam, lendült a levegőben ner és eltűnt a pajta mögött. Az udvar megélénkült. – Tás, tás, tás! vidámkodtak a kacsák. – Ner üres hassal ment el! – Kele elkergette! – Kele bátor! – Bátor, bátor! – csiripeltek csúriék. – Kele a barátunk? – Nagyon bátor! A kakasz szeme elsötétült a haragtól. Szárnyával égtelen düvel seperte a havas földet, fejét lehajtotta, mintha keresne valamit, aztán felkapta. Kurirururú! Én vagyok a bátor! Én őrzöm az udvart! Én vagyok az úr! Az úr! A nagy úr! Kurirurú! A felhők már erősen fekszakadoztak, és egy felhőnyíláson ebben a pillanatban vakító ragyogással kibukkant a nap. Nagy fény! Nagy fény! kukorikolt újra harsányan a kakas! Kiáltottam, és a nagy fény megjelent! A tyúkok mély hódolattal álltak kurri körül, de társnépe hempergett a hóban a nevetéstől. Tás, tás, tás, kurri előkiáltotta a nagy fényt, kurri feje megfázott a nagy fehérségtől, vagy beleütötte valamibe, amikor nerre elő szaladt. Háp, háp, A tyúkok azonban nem hallgattak oda. Vakon álltak a kakas körül, és jól tudták, hogy nélküle nincs birradat. A nap most már teljesen kibújt a felhők közül, és a végtelen hómezőkön olyan ragyogást támadt, amilyent a gólya sose látott. Egyetlen szikrázó fehérség lett az egész világ, s az ég olyan hidegen kék, mint a jég. A dombokon vastag, fehér párna nyújtózkodott puhán és érintetlenül, mert a mezei szabadok nem mozdultak még vacskaikban. A madarak nem mertek leszállni, mert elsüllyedtek volna, a nyulak pedig jól érezték magukat a hó alatt, ahol melegebb volt, mint kint. A bógáncson stiglicek tornáztak az apró magvakért, s a kelt fájnak vékony ágain cinkék keresgéltek, hogy mit csak ők tudják. Toró fekete csapata beköltözött a faluba, ahol az utakon trágyatelepeken mégiscsak akadt valami, és a kocsmatűz falán úgy ültek, mint az olvasó fekete szemei csendet rakott a hó a tájra, nagy, fehér csendet, és ennek a csendnek hátán pengve táncolt a szánkók csengőinek gyöngyöző kacagása. Miska még mindig a széna mellett feküdt, bába is jól lakott az előbb, Bahur pedig az udvarban ténferget Berti után vagy Ribiszke után, akik különféle előkészületeket tettek. Bahur kétszer is leszaladt Miskához. Valami lesz, csóválta a farkát, valami lesz, nem néznéd meg, Miska? Nem, billentette meg Miska a filét mogorván. Nem, én most pihenek. De Miska nem sokáig pihenhetett. Ribiszke és Berti jött a pajtába, és előhúzta a széna alól a követ. Hajd, Berti! Ribiszke ronyba csavart csomagot tett le a szénára, és amikor kiterítette, látszott, hogy különféle kések vannak benne. A kő szikrázni kezdett, amint ráfeküdt a vas, és sikoltására Miska megrázta a fülét, mintha dongó akarna rászálni. Aztán felkelt, és kiment a pajta elé. De nem sokább írta ezeket a hangokat vahúr sem, szívesen volt az ember mellett, de a vas és a kő reszelő jajgatását őse bírta sokáig. Kelét ugyan nem bántotta különösebben a köszörülés, de nem akart az emberekkel együtt maradni, Hát ő is kiállt barátai mellé, a napra. Nem szeretik hallgatni, intett Ribiszke kifelé, és tenyerén próbálta a kés élét. Hát van szebb muzsika is a világon, ám bár a citronyos kolbás se kutya. Ribiszke új kést vett elő, és megpengette vasát a kövön. A hosszú kés alól fehér szikra koszorúk íveltek a levegőbe, és, és szinte érezni lehetett a kőmorzsák égett szagát. Eszi a követ, bólintott Ribiszke, de tartja is az élét, nem úgy, mint ez a többi bádog. Amikor készen lettek, újra széna aládukták a köszörű követ, Ribiszke becsomogolta a késeket, és elmentek a ház felé. Utánuk megyek, intett Vahur. talán megtudok valamit. Miska bosszúsan ment vissza a helyére. Vahúr nem tud meg semmit, de ebből nem is lehet semmi jó. Ami jó, az nem bántja a fülemet, ez pedig nagyon bántotta. Legjobb az, aminek semmiféle hangja nincs. A kukoriszának nincs, és a répának se. Vahur vágtatott vissza lelkendezve. Itt van a szoknyás ember is. Jönnek, mennek. Valami készül. Valami készül. A hó még mindig vakító fehér volt, de a fény már fogyott, és a távoli dombok felett a hideg dermesztő lehelete úszott. A nap nyugatra hajolt már, és halódó villogása inkább hideg volt, mint meleg. Amikor pedig a kisfény feltűnt az égen, olyan csikorgó hideg lett, hogy a szénában elhallgatott az egerek motoszkálása, és bába először érezte, hogy fázik. Különösen a lába érezte, és ezért állandóan cserélgette. Vahul ott feküdt Miska mellett, és amikor a gólya lábat váltott, mindig kinyitotta a szemét. Végül csapkodni kezdte a farkával a földet. – Kele, itt te se és mi se. Állj a hátamra! Én meg se érzem, a te lábad meg nem kezdik ki a hideg. – Ez talán nem szabad! – mozdult meg a gólya. – Szabad! – billentette meg bosszúsan a fülét Miska. – Hát a lábad elveszteni szabad? – a gólya még gondolkozott, de a dorongot, melyen állni szokott, kiverte már a dér, és akár jégen át volna. Óvatosan odament Vahúr mellé. Ha nehéz lennék, csak incs, és felugrott a hátára. A kutya szőre puha volt, és meleg. Vahur, ha én még egyszer meglátom az én népem, s ezt elmondom, senki se hiszi el. Lehet, bólintott elgondolkodva a szamár, de ki kívánja a sokostobától, hogy megértse a kevés okost? Nem aludnánk?